Bilan agasbaiko egin dute Biltzak naggusian ziren ehunta hogei batkiriek. Izan ere, hiru ehhunta hirugeitema 6.000 euko ibilki dira apagalalde osoan. Hori hiru erabiltzaile eta bostehunta behogeita hamak enpresa edo elkateren atian. Euskaltukiko Monaren idazkaria den mendi esteban. Hiru ehun hirurogeita 6 .000 hoietan, Uh, horiek dira partikularek egien bat alatu duten zama, uh, eta uai gauk egun sirkulatzen ari den asarean. Eta horretan ere konten gira, bai erabil zaileko burua, uh, sarea ere, jana idut, uh, enpresa sarea ahonditzen dela poliki, eta diru sama ere, gerozta gehiagoa alatuada, horretan, uh, bai biziki baiko jateratzen gira. Baina, garatzen segitzeko, erabilpena egestuko da, euskoa moneta elektroniko bilakatuz aurten abbian emanen da hori eta Bilzak nagusian Eusko karta izen hautatu da. Aatik karta elektronikoaren irudia hautatzeko, oraindik bozka iteke. Azkenik Euskoa laguntzaire sariari eskegi biltzen denez, laguntzaile begiak ongietorgiak dira